Innal hamdulillahi nahmeduhu nasteinuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina nah nah wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudille lahu wa man yudlil fala hadiya lahu washadu la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu washadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh iznëruar vazhdojmë librin ton me, me Dar al-Saliqin tibin Qayyim lezojmë disa pjesë prej tij edhe përpiqemi të nxjelim disa dobi prej këtyre librave përpara se të fillojmë me temën e re përse do të flasim u ndeshët u lexojë Shkurtimisht Disa fjall Nga i blunkejim Qe ka përmënd për një të shështje Më duke në fjall shumë të bukra Shumë të që luara Dhe janë shumë të dobishme për gjithë besimtarat Janë përthuris e gjysëm faqe Dhe me thonë drejt Mun ka bërë shumë për shtipi për vetën time Për këtar e syue Thashe të aletëzoj E ti djëmë të përfitën për tyre Këtu ka fol në blunkejim për qështje në sp dhe cilat e në të gjërë që ndimojnë njërim që të shpëtoj për sprovëve dhe të mund të i përbalojt me sukses Thot Thot më në kaim Dihet se a i personi cili i e përparësi kanënsis Allahot a i të përbalojt me armisimin e kriesa dhe me mundimin e tyre Një personi cili i e përparësi kanënsis Allahot pa tjetë e që njërës dhe të armisojnë të pa tjetë e që të armisojnë dhe do përpiqen të amundojnë të Edhe to përpiqen që ta që ndon ta ta dëmtojnë atë qoftë der në vdekje. Patjetër. Ky është ligji i Allahut te krijesat. Kjo e thonun Kaimi. Ky është, është ligji Allahu i Allahut te krijesat e tij. Pastaj vazhdojmë Kaimi the thot, pse pse thot? Çfarë gjunafi kanë profetët? Të cilët urdhëronin për të mirë, i urdhëronin njerëzve për të mirë. Do të thonë, profetët, pse du pse duhet që, që njerëzit të armiqësojnë profetët? Çfarë gjunafi kanë bërë profetët? As kam as si gjunaf. Por kjo është ligji i Allahut, që ka vendosur se ai person që tregon të, të vërtetën, ai do armisohet. Për këtë arsye, domethënë njerëzit nuk duhet shqetësohet. Sepse kur janë këta profetët, njerëz më të lart, këta, domethënë nuk kanë asnjë gjunaf, edhe njerëzit di armisojnë ata. Kjo tregon edhe atë ndonjë që njerëzit nuk duhet shqetësohet se armison njerëzit. Thot, se ja për shembull thot se pse profetët nuk kanë asnjë gjunafi, thot. Edhe ata të cilët i urdhërojnë njerëz i për të mirëra edhe përpiqen që në Allahut, edhe të ngrohen fen Allahut dhe ta mbrojnë librin e Tij dhe Sunetin e Profetit al sallallahu alajhi wasallam. Çfarë gjunave janë këta? Nuk ska rëz gjunaf. Si gjunaf. Atëpërse mi synkëta kish feleime, përsemi synkëta arsyje dijet. Sepse armiqësinë të vërtetën vazhdonim me këimi thot. Dhe kush i jep përparësi kënësis Allahut, ai patjetër që do armiqsohet, do të armiqsojnë të njerëzit më të ulët shoqëris. Dhe Injorantët e shëqërisë, dhe bitët qindë, dhe njërës dhe prishur, edhe atatë të cilët kam posë dhe karige, edhe shdo kush që bije në kundushtim u dhëzimi këti njërim u dhëzimin e ti. Thot, edhe nuk i e përparsi kërën e si së Allahut, përpara këse gjejtë, dhe, dhe përpara armisim, vetëm se një personit cili kërkon të shkoj të këllohut, dhe më në që sunimit ishë vetëm të harit të këllohut, më në të ala. Dhe vetëm se i personi cili a i dhe më thënë sunimin e ti e ka që kur të vdes të thuet, ja, e jetë o nëfësul më të mëjnënë, o të i shpirë të i qetë, i rgjë i la rabbi këradhje të mërdhje, këthe u të këzot i otë i këna e qërë në kënajsi. Pasaj të të të më në kaim. Dhe i personi cili e ka islamin e ti të fort, edhe të plot, ata nuk e tundin burat, dhe asë nuk e lëkundin malët, Dhe aji cili e ka vendos mërin, e durimit të ti të lidhur fort, nuk e zgidhin atës probat, dhe asë vështirësit, dhe asë frika. Thotim nukajim, më mrapa. Thot, edhe freri i kësa i qërshti e janë dy gjera. Shënë sa bukurë së përna, vëllaj fletë. Freri i kësa i qërshti, thot, janë dy gjera. E parë është, zuhdi këtë dy nja, edhe dy të është, zuhdi prej lefderimit njerëzve. Edhe kush dobësohet, dobësohet në këtë aspekt. Dhe kush ngjelen mbrapa, ngjelen sepse ai e je dogjtë jet, dëshiron të jetojnë të edhe dëshiron që ta lavdërojnë njerëzit. Edhe largohet prej qortimeve të tjera. Edhe kush bëhet zahid, do të thonë, nuk ka nevojë, do të thonë, dhe largohet prej këtyre të dy gjërave. Atyre nuk ka për të asnjë lloj pengese që e pengon atë për të kaluar së provat kjo ishe e fjallet që më ka burë shumë bërë shqive. Në në nëllu në në në këmi lozije të regonë në, në në që problemi njëriut, i gjithi që në më të dojtë dy gjera. Dashurikë sa jetë, një, edhe dyta është opinioni njerëse. Në më dhënë, kushë is dashururë pasë sa jetë? Në më ali shë e ka shumë të bërëshëtirë, për bëllojë së përrojë, përsa ati dhujim se tjeta. Kurse kushë është, dhe do të kimin Allahot a i në më rishë këtë jetë në, në, e konzë do pablerë sa e ash pablerë në të vërtet thot dhe më thonë e pare gjithë do të dëshurë i kësa jetë dhe dyta ash opinioni opinioni e shë që e shkatron një rion një personi cili ndikoha në fjallë të njërzve dhe fillon dhe ndryshon që ndrime dhe ti për shkak të fjallës njërzve në më thonë a i si tom për Allah një tom për njërzit Ndërsa ai personi i cili vendos kanëisin e Allahut para çdo gjë, ai nuk shqetësohet, ai e lavdëron njerëzit apo e shan njerëzit. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë për besimtarët e vërtet, që ata besimtarët e vërtet janë ata të cilët e duan Allahu dhe i dohat, për dhe përpiqen dhe luftojnë rrugën e Allahut, dhe ndër të tjera do pasojë nuk shqetësohen nga qortimi i njerëzve dhe nuk tremen nga nga qortimet e njerëzve. Çfarë tregon? Kjo tregon do të thotë që njerëz do të qortojnë. Që nuk ka mundësi që një person tu tregon njerëz të, të vërtetën, po qese, domethënë, ë nuk sprovahet, domethënë nuk ka. Domethënë patjetër do të sprovahet, patjetër do të qortojnë njerëz, do të tashin për derisë të tregon njerëz të vërtetën. Për këtë arsye, duhet që njeriu të qëndrojë i fortë, në sallon më dhuron ndadori durimin dhe sinqeritetin. Thonim ndajm edhe pasaj thelbi këto dyave janë dy gjëra të tjera, thotë. Thelbi të dyave, zoti i dhunja dhe zoti i lavdërimit njerëz janë dy gjëra të tjera, thotë. Ësht siguria në takimin e Allahut, edhe dashuria e fortë në Allahut. Nëse njëri është i sigurt që do të takojë Allahun, atë kush e do dynjan. Edhe nëse një person e do Allahun më shumë se çdo gjë tjetër, ai luqësohet për opinionin e njerëzve. Ktu është thelbi i fitores robët. Për çesë njeriu ka parasysh ato dy gjëra, atëri fiton. Edhe me këto dy gjëra ka lidhje çdo sprovë në jetë. Çdo sprovë, njeriu nuk e kalon dot për çesë nuk ka parasysh ato dy gjëra dhe nuk kujdeset rreth tyre. Keq është çësia që kisha dëshirë t'o tregoj shkurtimisht nga fjalëm e ndërtimit, ishin dobi veçantë, të cilat me të vërtetë domosdoshë dobi për të shkruhur me, domethënë, të shkruhur me ar. Edhe nuk besoj se e gjënë as ndonjë libër. Ndërsa që është e përtsinu të flasim sot është grada e dashuris Ne kemi forë dhe e tjera Ma se një herë o se dy herë po, Nuk ka problem nëse për sërisim Sepse kjo është me të vërtet një për i gradove më më dështore të adhurimit Dhe kjo grado, më thënë që një gradove çant Të cilën kush nuk e ka Ai nuk ka zje Dhe kush e ka atë, ai ka zdoj gje Dhe Ebnul Qayyim ka folur tonë tend tend veçant, gjithashtu ka folur dijetar tjer, madje Ebnul Qayyim për këtë çështje, çështje dashurisë në Allah, ka shkruar një libër të tër, Kitab al-Mahabbati al-Kebira, qe quhet libri i dashurisë, libri i madh i dashurisë. Mirë, por ky libër nuk ekziston. Po të ekzistonte në bazë shkrimi që ungam lexuar, do ta kan lexuar të tër për shmeje, në shkrimin e Ebnul Qayyim, besoj se nuk do kishte në dynjë as një më të bukur se ai. Por nuk ekziston. Si libër i zhdukur. Edhe mëfton të lexosh këto pak fjalë që kam përmendur në Kaimitullah, lexosh çka ka shkruar në për libra të tjera për dashurinë e Allahut, kuptosh se rreth çfarë gjehet në Tymul Kaim. Ka thënë në Kaim, kjo është grada në kjo gradë, grada e dashurisë është grada rreth të cilës bëjnë gara ata që bëjnë ata që bëjnë gara për të Allahut subhanuhu teala. Edhe kjo është grada drejt të cilës janë drejtuar ata që punojnë më të mirë atot. Dhe kjo është grada për të cilian janë përveshur njerëzit që janë para rojë. Edhe për shkak të saj thotë janë përpjekur ato që duan Allahu subhanahu wa taala që të sakrifikojnë. Dhe me ëh tot me flladin e saj folljen qetësuar adhuruesit, me flladin e dashurisë dhe ky shpirti doon ky lloi grado shpirti është më fal ushimi i zemrave dhe ushimi i shpirtrave dhe është sqetësia e ndonë njeriu ky lloi grado thot është është jeta të cilën kush nuk e ka atë ai është i vdekur dhe ky grado është dritë të cilën kuj kush nuk e ka thot ai është në detat e errësirave ky grado është rrim thot të cilën kush nuk e ka Zemra e tij thot e ka ngazën smundit. Dhe është ai lloj kënaësie, të cilën kush nuk e fiton, jeta e tij thot ka për të ka për të mbuluar me stresse. Qoftë dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala është thelbi i imanit dhe i punëve, dhe i gradave dhe i gjendjes së njerëzit. Të cilë, doon në e cila nëse mungon, atë trupi është si trupi pa shpirt. Qoftë dëshuria e bën njëri unë që e të mbarti vëshërisit të ullëtimit, të cilën nuk e mbarti dot vetëm se ma anë të sajë. Tëpse një personit cilë e do, Allahun e madhurua, sakrifikon për të, aishu se nuk e sakrifikon një person që nuk e do, ose një person nuk ka dojtë dëshurie për të. Paset të të më kaim, të Allahin e kadë sëbëka al-koumës suatë, të të pasha Allahun këta njerës të cilët dhe doninë Allah s.w.t. këshin të shujtë vështën për Allah në më dhuruar, i akaluan atyre që vraponin. Thot, i akaluan duke qëndruar në krevata të ty duke të fesur gjumë. Në në këta e flinë gjumë, dhe i akaluin atyre që vraponin. Thot, edhe donin për para atyre që, që hesin dhe me kuaj, thot, donin shumë gradë për para, thot. Edhe pse ata thot në të vërtet, janë duke qëndruar në vënd, thot.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 O lezër, gjithë thelbi punë me varet nga dëshuria dhe nga, nga punë të zemës, një personi cili e adhorë në lonë me dëshuri për ta. A është njësës një personi cili e adhorë në lonë thjeshtë, se pësa i dëshiron që të heqë nga bara nga supi ti në një dëtyrë? Në më rishë atë dy marë në shpëllim, por dalimin në me tyrë shumë i madhë. Nga njeti nga zemë, a i që kishin zemër, dalimin në me tyrë shumë shumë i madhë. Por këtare sy thotim në kain që ky person i cili e ka mbushur zemrën e tij me dashurinë Allah, e Allahut, ky është i shtrirë flet gjum në krevatin e tij, por ajo ka kaluar aty që rrin, duhet u falur, por që s'kan këtyre grave, këtyre dashurie në Allahu si, si këtyre. Këta thotë, ju përgjigjen thirrësit, namalli që kishin për Allahu subhanu te ala, kur u thirrri dhe u tha hayya lel falah, eyani nishbutim. Edha ata thotë dhan veten e tyre për të arritur tek i dashurit tyre. Edhe këllë dhuratë që ato dhan i ishte mekanizmin e tyre, e dhan mekanizmin e tyre. Edhe vazhduan udhëtimin e, e, e tyre natën edhe ditën dhe në ngjeshë dhe në mbrëmje. Edhe pa sheh Allahu ata e lavdëruan këto lë veprimi që bën, thotë këto lë veprimi që bën të hesën e tyre natën, edhe falënderuan Zotin e tyre, thotë për dhuratën që u dhatu, që va mundësoj që të hejtën me këtë lojë u thimit, që të kënë dashurin dhe Allah së mënë të ala, sepse dashurin dhe Allah është një për for, formën më të mjëra për të mbëritur të këllohë së mënë të ala. Dhe, paraje e par që du t'japi personi i cili për të ndon dashurin dhe Allah është dhënje e shpirtit. Shtu që e personi i cili frikatsak dhe kopratës A i nuk ka vend të trektia që bëhet me dëshurin dhe Allahut Ska vend të këllë trektia Pasha Allahun, thotë minë në kejmë Thotë pasha Allahun, këllë trektia nuk është në trektia e dobet Që ta marrin fukarend Fukarend në, në pun të mirë, në sinceritet Ta marrin fukarend që nuk kanë azil e pasurit e këllë loj më dëruar Dhe gjithështu, thotë, nuk kanë ngelur në trekt pashitur, thotë Këllë i malëj sot çita marrën njerëz me me, me borxh përkundërzi ky lloj malli është paraqitur në tregun në ankan do të thonë në ankan ku shton do të thonë ku shton më shumë njeriu jep kaqti i jep kaqti më shumë votë është paraqitur në këtë lloj tregu thotë edhe nuk pranohet në një çmim më i ulët se sa dhënia e shpirtit në këtë moment do të tërhoqem mbrapa tortacit edhe frikacakët Edhe ungritën ata që e donin Allahun me të vërtet Edhe than Dhe po shikon një i tjetërin kush për i tyre Ja vlen që tishtë të shmim Për këto loj trektije Edhe atë e rëthot Këlloj trektije e si në duar në tyre Dhe ra në duar në dorë në ati personi Në dorë në kujtë atyre që Janë të nënështruar në i besimtarve Edhe kërnar në i mos besimtarve Mirë po U shtuan shumë numri atyre që pretendonin dashurinë. Për këtë arsye u kërkova një argument për vërtetësin ose domthonë argument tamam për vërtetësin e këtij pretendimi. Sepse sigurt ti sigurt i jep ti jepshë njerëzë çdo që ata pretendonin, do pretendonë çdo gjë që ishte. Atëherë shumë njerëz domthonë pretenduan diçka dhe dhe kërkojnë dhe, dhe fillojnë të sienë dëshmitar. Mir po u tha Nuk përnohet për këtë lloj pretendimi dëshmitar tjetër përveç asaj që ka thënë Allahu, thuaj: "Kullin kuntum tuhibbun Allah fa ttabiun yuhibbikum Allah." Thuaj nëse doni Allahun në atë më mëndihmë, mos e do ju vë Allahu. Domethënë dëshmitar i vërtetësi, si ti e do Allahun, është vetëshurrat e ti. Domethënë nëse ti pretendon se do Allahun, gjeje para që do të, të bësh atë, zbotësh urrat e ti. Kjo është gje e parë. Pastaj thot këtu ngelen mbrapsh huminca e krijesave që pretendojnë se dojnë Allahun pse nus do të tonur edhe ti. Ata që ngelin këtu, ata të cilët ndoqën rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam në veprat e tij, në fjalët e tij, në moralin e tij, atëherë u kërkova prej tyre, u kërkova prej tyre domodin që të sillin për këtë dëshmitar që që u sollim përpara, sillin faktin që ky dëshmitar është dëshmitar i drejtë. Është më e vërtetë dëshmitari i drejtë që posveton urën e Allahut, por pse besvojton? edhe dësh, kjo kjo lloj dëshmie u vërtetonte vetëm me anta asaj që ka thënë lloji i mëdhruar ju jahidun fi sabilillahi wala yakhafun lawma talaim ata luften rrugt Allahu dhe nuk kanë frikë për qortimin e tas kujt. Donë von vetëm këta ishin ata të cilët e vërtetuan që dëshmitarët e tyre ishin të vërtetë, të drejtë. Drejtësia, domethënë është, drejtësia e dëshmimit, domethënë që ata të cilët ishin ngarshëm që të jemni për Allahun dhe shpirtën e tyre. Atëherë thot në këtë momentet u tërhoqën shumica e tyre të cilët e doninë Allahu dhë ngritën, nuk sotartë. Dhe ju thaë atyre. Shpirtrat e atyre që e duonë Allahun dhe pasurit e tyre, nuk janë të tyret. Prandej, e janë i të trektia që thotë Allahu, inë në Allah ishtë të raminë al mu'minine, në fuse më malon, vjenë në lumul gjenne. Thotë e janë i të trektia që thotë Allahu më dhuar, Allahu ka blerë prej besimtarve, vetët e tyre dhe pasurit e tyre, që bërta të gjenneti. Dhe më thonë Allahu m shpirët e të tyre dhe pasurit e tyre, dhe që u jep? Gënetin. Në që netin. Kjo është trektia, në Allahum. Dhe këto dhe të rritiku që fitoj, vetëm atatë si rritë, luftonë në rrëtë Allahut, dhe nuk patëm frikë për i qërtimit të qërtuazve. Kura ta e morën vesh madhështin, e kësaj trektie, dhe vlerën e trektije, vlerë madhë që kishtë aji që do fiton në, në të, të trekti, dhe vlerën e madhë që kishte e, A i, me të cini po bënin të rektin, dhe ata e njofë të mblerë në madhe, dhe që kishë një qërë, i ishtë një gjë tepër e veçant, e panë, dhe, dhe, që i ishtë një humbje dhe vërtet, që ata, dhe më thënë, ta fitoni të, ose ta meri me, me një të shmim të pavlerë. Prandaj, dhe, dhe ata, e, e bën këtë loj akti marveshë, dhe më thënë, me, me kënejsi, me kënejsi më të madhe, edhe pa lëndë të drejt, rikëthimin më brapshë në tëlloj të rektije, edhe thënë pasha, Allah, ne nuk e këthejmë brapshë në tëlloj të rektije. Edhe kërë u plësua këmë këm arveshje, edhe u krye të rektija, edhe u, u, u, u javanë, Allah, më dhëruar, atët, maudhin e tyre që kishën ata, ju, thu, ju, ju tha atyre. Që në momentin kërë shpirtër e tuaj, edhe pasurit tuaja, erdhen të këne, ne u akëthujem juve ato në formën më të plotë edhe shum vizhin e tyre wala ta hisabanna alladhina qutilu fi sabilillah ma'ata mos mendoni se ata qe u vran ruti allahut jan vdekur bel ahyaun inda rabbim murzuqun per kundesata e tyre te gjallte zoti tyre furnizohen ferihine bim ata ata hum allahu min fadli ata jan te gzuar me miresin qe ka dhen allah subhanahu wa taala kur pema thotim al-khaym kur pema e dashuris ne zemër kur mbillet pema e dashuris ne zemër edhe vaditet me ujin e sinqeritetit Edhe me bindjen ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, prej sa e pemit thot mbin shumë fryte të mira thot. Dhe ajo pemë i jep frytet e të veta koh pas kohë paskohë, me lejen e Allahut subhanuhu te ala. Fot rrënjë e saj është e fortë në në në në brondicit zemrës dhe degët e saj thot janë të lidhura me sider të mund të ha. Edhe punët e mira të këtij personi, i cili do Allahu të vazhdojë të ngjitën tek Allahu i mëdhuruar, nuk i pengon ato asgjë. Pastaj domun bashitë tregon këtu le proshkrim, më ka i fillon dhe domun tregon për çështjen e domun dashurish, dashuria dhe em kuptimin gjuhësor të saj, tregon domun ato nga në gjuhësorë. Mbas asaj tregon Ibn Qayyim për kuvizimet që kanë vënë dietarët për domun për dashurinë. Dhe ka treguar domun këtu domun rreth 30 për kufizimin që kanë në dietare. Në fillim farti sa i ka thënë, nuk ka përku vizim për kufizim për dashurinë më të qartë se sa vetë dashuria. Për kufizimet ia shtojnë më shumë fshehtsinë vet. Për kufizimi i ndonjë dashurisë është ekzistenca e saj. Do një person që e ka ato dashurinë, zemra e kupton ç'është dashuria. Shi, nuk ka nevojë për kufizime. Kufizimet mund vërtet bëjë lezosh e bëjnë më të vështirë akoma në fillim kur nuk e kupton, por për çfarë do bëhet fjalë? Që jesh që qartë se njeriu ndjen atë në zemër. Megjithëpër përmend vetëm të 30-ën që kam përmendur u lutem në kain, se kam thënë 30 për kufizime. I fundit thfarë thot, i në kain është dhe ky si më pofshirsi nga të gjitha, thot, ka thënë u bëk el Kitani. Thot e, u hap një çështje, çështja e dashurisë në Mekë. Allahu, domthonë nderoft, gohën e Hajjit thot. Edhe folën shoqut. Edhe metajshe dhe Xhunejiti. Ai ishte më i vogël i tyre thot. Edhe i than Na tregon çfarë ke, çfarë do thuash ti thot o o djal i irakian. Edhe ai e uli kokën, Ma na të që farë këtë, dhe më na tregon çfarë ke, më për çështën e dashurisë. Çfarë mund të thuaj, ç'është dashuria? Kur si folën të gjitha ato a dhe na radhën e kti. Logorit mund çajse muabetë detyr vallallaj. Muabetë detyr fis ata na tregonte ç'është dashuria e Allahut. Vetë pa govlëzën, ne muabetë tona rreth tyre gjerëtullohen, hë? Vallaj është atë qesim vallallaj. Un, në tëmën, këta doën pasu zili së pari, për veti denin që më shëllat që njëshin që në takë, ta i shë diskuto kam e njëtitin për dëshyrinë e Allah, kërëse ne edhe në diskutime të ta në e rëdët dynjas, jë lagu se lagu, makina, fëtoj, fiku, të gjërë kemi në të rëditën. Edhe i gjepa se musimani ustalarë në gjitha, vetëm se në qeshtë e fesë nuk din gjithë, në gjithë e qe kë ustalarë. Allah në rëjtë. Edhe thot, atërë të u i rrodhën lotët dhe tha. Abdu në dhahi bunan nefsi. Thotë mund që aji, aji që do Allahun, është një personi cili është lërguar për vetës të i, thotë. Mu të tasilun bidhikë i rabbi. Aji thotë është i lidhur me përkujtimin e zotit ti. Kaimun bi edai hukuki. Thotë aji thotë përpicit kryet dhe tyrat e ti. Nadirun i lejë bi kalbi. Aji thotë është i konë Allahumë zemre ti. Ahrakat kalbëhu anwaru hebeti. Ja kanë ndiegur zemrën e tij tot drita e madhështisë së tij tot. Musafa shirbu min kase udhi. Edhe ai tot pin nga gota e dashurisë së tij tot, një pije të kulluar tot. Hu ankeshe hu ankeshe fella hu el jbbar min stay ghaibi. Dhe atit u zbulua madhështori nga perdet e fshehtësisë. Wallahi von, përshkrimi që bën këy ulëzer, s'kam rënë akoma. Ai është domethënë përshkrim ti rrugë të sonë të dunja sot sot nuk i ke këta njerëz mendo pa një person i cili për një moment caktuar e përfituron këtë dëgie dhe e ndjen me zemrë. Vallaj, po që se do të arri njëri këtu dëgie, ai në ato momente do thotë valla më ndivdes takoj ty se nuk e duam këtë jetë. Po tjil, sot, këtë një, jë, mëllaj, që se po ka njerëz stil sot këtu në dunja, sidomos në të njëjtën herë, valla ka të njëjëzian që duan puth ballë edhe shëqëri etyre, është më shtrenjtë se ari dhe argjenti. Po që se ka njerëz stil Thot, këti i është zbuluar, thot, në në është zbulu nga perdët, fefë shëhtësis më dështori, Allah sërë në tanë. Kura i flet, flet më Allahun, nësa i thot, në shqipton në dishka, për Allahun, nëse lviz me emir në Allahun, më urdhen Allahun, nëse që të sohet, më Allahun, shu që i është më Allahun, për Allahun, dhe për hirti. Në nëshë dhe gjepë më të lëjë dhe, pasaj, thot, thot, thot më në kajim, qanë të gjithë shujukë dhe thanë, nuk kemi të shfarështojë më shumë kësaj, thot, Allah, o tash përbleve dhe mirë, thot, o kurora, njërzët njoh, që njohin Allahum. Nuk kemi të shfarështojë më shumë, thot, o kurora, e atyri që njohin Allahum, së më në të <tëllë> ala. Pasaj ka përmëndu, më në kajim, shkajqet që në zisin dëshurin dhe Allahum, së më në të <tëllë> ala edhe që e bën njeriu që ta dojë Allahun dhe ta doje të Allahun e madhëruar. Ai ka treguar që këto janë 10. Sot shkaku i parë është leximi i Kuranit duke e medituar atë dhe duke u përpjekur për kuptuar, të kuptuar ato, domethënë kuptimet e tij dhe qëllimet e tij. Ky është shkaku par, i parë, leximi i Kuranit, sepse Kurani është fjalë e Allahut dhe Allahu i madhëruar ka Zvrituar ato që njerëzit përfitojnë për ti, që të njohin Allahum për ti, dhe Allahus franë tala ka përshkrua vete në ti në Koran. Mirë po njerëzit nga që janë të zhytu në gjunafe, nuk arim të kuptojnë dhëtë Koranin, dhe asë kuptojnë që limet e ti, dhe asë të njohinë Allahum për e Koranin. Kjo është vëllë e shfat kësi, dhe mëna ta kam përparë, se nuk e kuptojnë, sepse nuk i lejnë gjunafe të. Moment kër njëri e në gjunafet, moment kur njeriu rreqot me gjunafet, në moment kur një usporohet, atëherë fillon kupton për Kur'anin, ato gjë që nuk e kuptonte kur ai ishte mir, kur ai ishte gjunafçar. Edhe kjo është dhurat për Allahun Subhanuhu Teala, që lojë më dhruar, ja mundson ta kupton Kur'anin. Jo është tek kush, por vetëm ai i cili përpiqet si të afrohet tek Allahu Subhanuhu Teala, edhe ai personi i cili spërvohet për hir të tij. Edhe sa më shumë spërvoheni për hir të Allahut, aq më shumë keni për të kuptuar Kur'anin dhe sa më largë të jetë njëri unë e vërteta, ashë më largë është e i përkuptimit vërtet Koranit. E dyta, shka kuj dy të që e afron njëri unë të këtë dashurinë dhe Allahusë më në të anë, është që ta afro të këlloj madhurur me nafile mbas farzëve, sepse nafile të mbas farzëve e ngrenë të në gradën e dashurisë, Që kjoj dhe më dhënë të rri gradën Atit për personëve që, e, që i do Allahu, mbasë si kjoj e ka dashur Allahu në më dhëruar Shka kuj tret Tho të që ta përkujtoj Allahu në më dhëruar në shdoj gjendje Me gojnë e ti, me zemën e ti Me punë e ti, me gjendje në ti Dhe Kjoj do ketë atëlloj gradët Dashurije të ka Allahu në më dhëruar A i sa kjoj të përmendje Allahu në s'panën t'ala Ta shikoj shdoj njëri për neshë qëfar grade ka të këllahu, a dëshurën të dish qëra grade këtë të këllahu? Ta them tani. Në moment ta them tani qëfar grade këtë të këllahu, shdo njerë bërnesh. Shikoj e qëfar grade ka Allah në zemën të ndë. A e përkujton e të më shumë se shdoj gjitë tjetër, apo përkujton gjëre dhe tjerë më shumë se Allah së më në të ala. A të shikoj e vëtën se ku je, të këllahu së më në të ala. E katërta. Dhe kjo është nga më të bukrat dhe më të rëndësishmet. Thot të ja, përshë përparsi atyre gjerëve që i do Allah i më dëruar, për para ndjekis të dëshirave. Në më thëmë, këpër para të e të shi një qështje, në cilën do ndihjën ndihjë dëshirë të tua. Edhe nga në tjetër, Allah është më së bëjtë se kjo është ndëluar, po që se tje bënë, kërën diçka që është ndaluar. Nëse ti largohesh për kësaj kërë, lërgu për që Allahu e largou për diçka që te vëdëyta e kërkon, mund të diçka që është e pëlqyeshme ose diçka e nevojshme këtë jetë që ti ke, ti ke nevojshme, por Allahu ta ka ndaluar, këtu ai person i cili dëshiron të arrijë gradën e dashurisë, ai duhet patjetër që largoh në të largohet nga ato gjëra të cili kanë ndaluar Allahu, nëse dëshiron të vërtet arrijë gradën e dashurisë. E peta, është që besimtari të njohë me zemrën e tij emrat dhe cilësitë e Allahut subhanuhu teala. Edhe përpiqje ti shikoj ato me zemrën e tij. Ma on të kyrë domthon besimtari domthon arrin gradën e dashurisë Allahut subhanuhu teala. Nëse ti dëshon dëshiron ta njohësh dika atë duhet duhet duhet përpiqesh të kërkosh atë, edhe Allahu subhanuhu teala e gjën tek libr i tij. Ato ka përmendur Allahu emrat dhe cilësitë e tij. Lemon këtyre mund të arrish gradën e dashurisë. Në një personin cili nuk kërkon dhe as nuk përpiqet si të njohë emrat e Sucit Allahut, nuk ka mundsi të njohë Allahun smunitale. Edhe kush nuk nuk ka mundsi, nuk ka mundsi ta dojë. Edhe nëse ne pretendojmë se duam Allahun ose se duam ta duam Allahun në të vërtetë, atë duhet përpinit të njohim atë. Ta njohim Allahun në anë tëmëseve të, të Tij. Dhe kjo është një dije shumë e rëndësishme. Ma di që kjo është një nga ditë nomë e rëndësishme që ekziston univers. Domthonjë kafirat rendin për të gjetur ligjet e universit. Sa ignorancë janë. Sa dobëkt janë ata. Ata përpiqen që që dëgjojnë ligjet e universit dhe gërmojnë te gërmojnë andej, por nuk përpiqen që dëgjojnë, të gjejnë atë që i ka vendosur ligje. Dhe asta jo vin atë që ka vendosur ligje. Kjo është humbje vërtet e vlefshme. Që njerëzit prekupohet me disa gjëra të cilat Olli ka vënë raritet, në realitet, ato vetë vërtet po shërbyjnë maksimumin, do shërben në, shërbyn në shërbyn këtë jetë edhe nuk përpichit që të njofi, atë që i ka vendosën atë ligje, me ndo pak një person studion tërë jetën vetë fizik, fizik, fizik, fizik desë atë ndzesej, me fizikën goj, kura i nuk ka njofëtur, dhe asë nuk përpoj që të njofi, atë që i kryoj universit, dhe e bërnë të uniforme, dhe e regulen të uniforme, atë e kjush një i vëbek të vëllaj, Dhe duke njohur njeriu emrin e Selit Allahut, atëherë edhe ligjet e fizikës ato do rullojnë te emri i Selit Allahut. Sepse ligjet e fizikës, po qese janë vërteta, atër, të vërteta, atëherë do burojnë nga emri i Selit Allahut. Po qese nuk janë të vërteta, atëh gjersta s'kenohet ndonjëmës far atëherë. Dhe për nësuri, dhe thonjë, në në këtë arsye domethënë gjë e më rëndësishme kthehet kush është? Tash njohosh Allahun subhanet teala. Jo vshëm emrat e Selit të, të tij për tyrë burojnë kjo gjë e gjashta. Po thotë të shikosh bamirësinë e tij edhe mirësitë e tij që ka bërë njeriu. Allahu subhanahu teala ka krijuar njerin në atë lloj forme që njeriu e do atë që i bën mirë. Domethënë nëse ti i shkoni bën mirë një personi, ai do të fillojë të dojë. Profeti sallallahu alajkum ka thënë, "Dhurojini një gjë që ju të duheni." Nëse dëshironi që të dojë dikush, dhurojini doj, diçka. Se këto lloje do të diffuzojnë në zemër dashuri. Dhe kjo është natyra e njeriu, shto ka krijuar Allahu subhanahu teala që njeriu e do atë që i bën i mirësi. Dhe dhuruesi çdo mirësie është Allahu subhanahu wa taala. Edhe çdo person që të thyta udhëron diçka, në të vërtetë ai të udhëron sepse ja zbuti zemrën Allahu. Nuk mund të prej Allahu të kesh çdo gjë. Fillim dhe mbarim çdo gjë prej Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ai personi i cili e meriton, më falni, ai që e meriton në të vërtetë që të duhet, ai që e meriton, në të vërtetë që të duhet ë Në fillim edhe në fund është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai është dhuruesi i çdo mirësie. Ështa. Po thotë Ibn Qayyim thotë thyrja e zemrës do të përpara Allahu subhanahu wa taala. Thotë, pasë thotë Ibn Qayyim, nuk ka mundësi ta shprehin fjalët e ulëgjeve, thotë. Nuk e shpjegoi dot thotë. Çdo më thon thyrja zemrë, e zemrës për Allahun do e shpjegoj dot. Tregon që Musa alayhis salam i thotë Allahut më dhëruar O Allah, ku të djejëun ty? I thot Allahu Subhanetauala, mua më gjente njerëz që kanë zemrën e thyer nga frika ime dhe atë njerëz që kanë zemrën zemrën e thyer nga provat. Do një person i cili është i sprovuar, ai është në hall, ai ka zemrën e thyer dhe e ka zemrën të lidhur të lidhur me Allah, më shumë se një person që është mirësi. E thotë Musa tek si thot, ta më gjën mua. Tek ata më gjën. Siç thotë hadithin Kutsi, që Allahu Subhanetauala i thonë një personi ditën e gjykimit, O robim Unë smura Edhe ti nuk me vizitove Tho të Allah Si smura është ti kur ti e zodi botrave Tho të smur filani Edhe ti nuk, nuk e vizitove e Po të vizitoje Do me gjeje mua të kai thot. Po të vizitoje Do me gjeje mua të kai thot. I ka të rgonë që Allah i madhëruar E është me ata që i kanë zemët e thyra Ata që janë të spërvuar Ata cilet e kanë lidur Zemër Allah Në të Zemra me Allahu Subhanuhu Taala, kjo është prova. Ata që kanë lidhur zemrën e tyre me Allahu Subhanuhu Taala në këtë provë, këta janë njerëzit që kanë zemra të thyrë dhe këta janë ata me cilët është Allahu më dhuruar. Sepse provë është ajo që e lidh robin me Zotin e tij. Njeriu kushtmirësi të pron. Innal insana latgha ar-ra'a wastagna. Njeriu thotë të tepron kur ati duket vetë i pasur. Kur njeriu ka pasuri fillon të tepron. Prandaj Allahu më dhuruar kur do robin i hedh atë provë që ta lërgoj në zemrë ati dëshurin e dunjas, ta lërgoj në zemrë ati lidhjen me zdo dhe gjë që ka lika, në ndonën të dunja, edhe të këthej e të, të këllohës më të ala. E teta, është që njëri u të veqohët me Allah më të ala momentet kërë Allah më të zbret në qenën dë dunjas, për, për të lutur ati dhe për të letzuar fjalën e ti dhe për të qëndruar me zemrën e ti për para ati gjithët. Për që ndururë me zemi të i për para tithët Me edukatën e adhurimit më më më Për para Allah Pas ta i thotë ambyllë dhe të me isi farë Nën ka për qëllim të u në mazën natës Nënë ta është Të shëqërojë njëriu ma ta Ma ta njërën cilët duan Allah në madhëruar dhe njërëzit sinqert Të cilët i zgjedhin Fjallët të tyre I zgjedhin fjallët të tyre si që zgjidhen frytet e mjera. Kur ti shkon i shkone i pëmë që ka frytet, zgjidhë për të e të më të mirën. Këta njerës, që i zgjidhen fjallë të të të e, si zgjidhen frytet ta, njerës me zgjidhë të të shushërosh. Ku janë atasot? <tus> Dhe e dhjeta është që të argohet njeriu nga zhdygjë që bëhet shkak për të alarguar zemër e ti nga Allah s.w.t. Unë nga shkak që i zemër në Allah në më d Ma ndërtye diçkaqeve, njeriu arrin që të bëhet i dashur tek Allahu subhanahu wa taala dhe arrin një gradë të lartë tek Allahu i madhruar. Dhe për çështën e dashurisë domuni nuk kemi të shuriz, dhe më në ka folur shumë. Është ka treguar dhe shumë argumente, do të tregojmë disa hadithe për vërtësinë e saj. Tekse gradë për ky tyre është hadithi që ka transmetuar Imam Buhariu nga Enes radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tre gjëra kush i ka, ai ka përsosur ëmërsin e imanit." e para është të dojë Allahun e të dërgurën e ti në të, të më shumë se shdojë gjitë tjetër. E dyta është, e para të dojë Allahun e të dërgurën, në dëmëndë që Allahus në të shurisë shkratë nga gratë në më të larta. Ta dojë Allahun e të dërgurën e ti më shumë se shdojë gjitë tjetër. Vetëm atë e ka për të shihuar imani. E dyta është të dojë një personë përgjirë të Allahut Dhe kjo është pjesë poe e dashurisë, dhe treta është ta urrejt kthehet në kufër siç e urren që të hidhet në zjarr. Dhe kjo është po pjesë e dashurisë. Domethënë ëmërsia e vërtetë i marrin shijon vetëm në dashurisë dhe më anë të fryteve dashuris, të, të dashurisë. E parë të duash Allahun më shumë se çdo gjë tjetër, dërguesin e Tij. E dyta është të duash një person vetëm për hir të Allahut, domthonë nga që ti ke dashuri për Allahun për ne do të të person. E treta është ta urrësh, ta urrësh mohimin e Allahut, mohimin e Allahut, un kufrit, ta urrësh kufrin, dhe ta urrësh kthesh në kufër. Në çdo formë, domethënë ti nga çdo Allahun për ledhë urrën kundëtotën që është e keqja. Por këtë arsye domethënë thelbi i fitores të mbështis imanit vjen nga dashuria për Allahun subhanuhu teala. Edhe shoqëz pasmetollën e Buhariu, Buhariu radhallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ka thënë Allahu më dhëruar. Kush armiqson mikun tim, unë i kam shpallur atij luftë, kështu thot Allahu më. Kush armiqson mikun tim. Domethënë Allahu pas ka mik. Njërën si a i do E uliatë të ti që a i do Njërën atë njërën si e pojë ngritë në ngishtin Ti lutën a do Allah Allah së frante përgjit lutës tyre Thotë Kusha e mison një për këtyre Thotë Allah i më dhuruar Unë i kam shpallur ati luft Edhe vëngjdonë robim të afrot Tek unë Thotë thot, dhe robim nuk afrot Tek unë dhe mendoj një gjë Më të mirë se sa ajoj që unë i kam bërë Ati dhe tyrë Edhe vazhdon pas ai robimt afrohet tek un vet me nafile. Në fillim fare robi afrohet kollë me farze. Mund si arrit grad, grade këto lë grade? Këto lë grade kaq të mëdha që do t'mbrojë Allahu. E do thotë robi, kush armyson këtë, ai ka punë mua. E para gjë do i kryj farzën, e dytë passe do të vazhduar me nafilat. Deris sa thotë Allahu më dhuroj, un ta dua atë. Do ai vazhdon edhe fal namaz nafile edhe kryen domthon adhurimin e afir derisa un ta dua atë. Do kur ta dua atë Atheër do të un jam dëgjimi ti i tij me cilën ai dëgjon. Un jam shikimi ti i tij me cilën ai shikon. Un jam dora e tij me cilën me të cilën ai vepron dhe un kam ati me cilën ai ecët. Nëse ai më kërkon, un do t'i jap. Dhe nëse ai më kërkon mbrojtje, un do ta mbroj. Pse? Ngaqë ky person çdo hap që hedh e hedh për Allahun. Prandaj Allah ja e ruan këmbën e tij. Çdo shikim që bën, e bën për Allahun, prandaj dhe Allah e ja ruan shikimin e tij dhe dëgjimi i tij për Allahun, për nënë Allahun, dhe ruan dëgjimin e tij. Dhe dora e tij lviz për Allahun, për nënën Allahun, dhe ruan dorën e tij. I dashur transmetohet te Buhariu do Muslimi se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Kur Allahu i madhruarë donjë një person, i thret Xhibril dhe i thot: Unë dua filanin, prandaj duaj ata. Dhe e dua te Xhibrili. Pastaj thret Xhibrili banorët e qellit dhe i thot Allahu i madhruarë do filanin, prandaj duajeni ata edhe ata e duan bënurë të qëllu, pas taj i vendosat i panimin të tokë. Kur i vendosat i panimin të tokë, pas taj. Në më dhenë, në më thënë o lezer, këj hadith është a të më dhe shtarë, i ka të rëgojnë që kur e do, e lojnë i person, pa tjetër që, në më thënë, në fund, kryesët do të duan e ta, në fund, por në fillim, nuk është kushit kush e duanë. Edhe këtu e kanë keq kuptuar shumë njerëz dhe kanë menduar se dashuria është e Allahut është te kanë nisi krijesave. Ço bëjnë? Porpiqen që ta kthejnë fënë, në fenë në ndonjë formë që që ta pëlqejnë gjith. Gjithë, gjithë, gjithë dëkord, duke harruar që Allahu më dhuar që don e vendos pranimin për, për njeriu tokë, pastaj thot, në fund. Jo në lllym. Duke pasur pas arsyesh që profetët që janë njerëz më devotshëm kur kanë ndodhur në fare Nuk ka fjalë më shumë meqenëse unë dua të di se ky është profeti që u borra duheni për një herë. Ja. Në fillim para kur vinë luftoan. Armisuan, u tallën njerëzët e ta, i armisuan, i rrafën, i vran, i buftuan, i znornuan në natyrë. Pastaj anë të dashë të tallauta. Vërtet janë. Por momenti kur njeriu arrin të the gratë. Unë dua të kaloj para më s'propa edhe një herë. Se ky hadith është keq kuptuar nga shumë njerëz. E jo nuk kam fri për në në nuk duhet të ndëinteresse çështja, domethënë ana dhunës të dhun njerëzve. Siç ka thënë Allahu më dhëruar, "Ula ya khafun elomete elajm", nuk kanë frikë për qortimet e njerëzve. Por roq që i dun Allahun më dhëruar dhe që i do Allahu, ka përskuajë Allahu më dhunë një përcyesë e tjera që ata nuk kanë frikën qortimet e njerëzve. Përse do të nuk kanë frikën qortimet e njerëzve? Po që e se ky person, i cili gjën ka i dashur për Allahun e dashkën gjithë njerëzit, sepse për deshën dashur për Allahun, atë i vitat do të Xhibrili, banorët e qellës pas banorët e tokës. Porse atëherë, domodin, pothuajmë dhuar nuk ka frikë qortime të njerëzve. Atëherë, qëllimi i hadith-it është diçka tjetër jo ajo që kuptojnë ose mendojnë shumë njerëz. Në rendi kur Norri thotë nuk ka frikë qortime të njerëzve tregon që një person i cili është njëri i devotshëm dhe e do Allahun dhe e do Allahun ai patiu dos provojë, dhe njerëzit do ta qortojnë, do ta shajnë, do ta ofendojnë, do ta akuzojnë, do shpifin në mëradh, çish ka bërndë për festën e Kan ugzuar, i kan thoshin gjyshtar, i thoshin mashtru, i thoshin fallxhor, i thoshin më magjistar. E aguzuan te deri ti, i aguzuan per çdo gjë. Çfarë, çfarë akuzash? Vande nuk ishte i dashur tek Allahu dhe gumë i Allahut. Nuk merri dashur. Por thotë vendosën pranimin tok. Donë me thën, njerëzit në fillim fare e ermiçsoin, pastaj e luftonin, pastaj e pranoin. Ky është donë me thën, kjo është, është trajektorja e e gjithë betejës nuk më të vërtetë të kotës. Po që si njëu tregon se i qer dhe ai qëndron i fortë. Edhe kjo nuk do të thotë pasi që do ta pranojnë gjithë proces, sepse ja dërgoi me Allahut sallallahu alaihi wasallam njëri më i dashur. Dyshon njëri që dërgoi me Allahut njëri më i dashur? Kur do të provojmë të rrim këtu që vendoset pranimin tokë. Vall, nuk thotë që do të pranojnë gjithë banorët e tokës? Po s'është kusht. U dhan dërgoi me Allahut njëri më i dashur. Edhe Allahu më dhuar ka vendosur pranimin tokë. A të gjithë banorët e tokës e duan? Pyetje. A duan gjithë banorët e tokës? Atëre, nuk do të kuptu për hadithit kjo që mendojnë njerëzit, se oh burrat e bëjmë qejfën nëse bopu qejfën, atëherë janë në rregull. Këto janë probleme shumë të mëdha. Kështu që ne përpiqem të krahasojmë Allahun. Pastaj, njerëzit ata kanë më qejf. Edhe po qenë se ne jemi sinqert, Allahu i madhur do t'i bëjë njerëzit duan apo nuk duan ata ti në shtrohen vërtetës. Të Kur di momenti i durr, ata do uni qafën, do ti në shtrohen vërtetës, siç bëmë dëllëza të, tës, të bëm Jusufit po i thon të llaj në kad a tharakallahu aleina we kunna la khatin mashallah tu zjodallahu ne ish gëbimtar dhe siçi tha djali xhxhajit profet sallallahu alaihi wasallam ibu sufiani ibnul harb ibnul harith i tha profet sallallahu alaihi kur xhiru meka kur xhiru meka vajti ibu sufiani jo ibu sufiani i njohur një ibu sufian tjetër që ishte ishte kushuriri profet sallallahu alaihi vajti i fenduar dhe i tha më pardon më pardon mua që më pardon bën besimtar se o pendoa dhe profetullahi i këtë në shtëpinë. Pse? Do të kuptojë se tash ju kujtoni? Dhe tani ç'bëra? Tash ju kujtonë? Ëh ky i vajte përsëri dhe i tha Aliu dhe haj këtu thuaj ta lallai kad atharaka allahu alayna we in kunna la khatin. Thuaj, shko thuaj, fash Allahu, Allah zëotë dhe ne ishim gabimtar. Kur ja fakti lë gjëje këta jet, atë profetullahi tha, ndonëse tha u zbëme ke si Yusufi ka la tasrib alekum sot e vazhdoi a jetin per Yusuf se njoon Yusuf qe thot thot nuk ka qortim per Yusuf sot thot Allahu ju faq ju a thot thot dhe peroi ndevisimtare thoton se ishte ishte moral i lart thoton domo nuk donte qe te kalonte diku stete per ti thot ai ti thot do fjell qe tham doje Yusufit dhe ky mos si pergjiste si si pergjij Yusufi por kur kur ndolli ky loje von shum von kur ne farmi son gjall Por këtë arsyet, domethënë, ky hadithi është një paradijë që shumë njerëz bën çorp të ky, e dəndrojnë, ndrojnë domethënë shumë, domethënë ligjet e Allahut për shkak të interpretimit të hadithit. Prandaj europi duhet të për përpiqet si të arrijë kanësinë Allahut në bazë të ligjeve të Allahut që di. E urryjnë apo nuk e urryjnë krijesat, e duan apo nuk e duan krijesat. Pa vërejtje, gjëja e fare, sepse krijesat nuk kanë vlerë fare. Siç ka përmendëm në Kayim në Virsh, që thotë shoq. Ermandutëm e dajë Sali Kim. Dhe është shumë e bukur. Fot ulejte këtë hayatë e marrëra. Fot as ah, kurti të ëmbëltohesh. Këtë ka thënë një poet arab për një person, po vëllai nuk e vlen. Vetëm për Allahun, por Italia e vlen. Fot as ah, kurti të ëmbëltohesh dhe leti jetë e hidhur. Ulejte këtë dhallë në ngrythave. As ah, kurti të naqë dhe leti të zemëruar të gjitha krijesat. وليت الذي بيني وبينك عامل وبين وبين العالمين خراب اذا صدعاس قول لي ده يم متيت قet fort dhe letit te shkaterruar lidhe ime me gjith tejera tot me gjith botrat اذا صح منك الود فالكل هي وكل الذي فوق التراب ترابه فضنا سمد ورته tim do mua atë çdo gjë është lehtë sepse çdo gjë që është mbi dhë është vetëm dhë sepse çdo gjë që është mbi dhë është vetëm dhë vëdo çaj çaj krijesat Se këy është, takrizi ti shikon sonmitog, ne zot i han krimbat. Ajo vlen vallë që duhet diçka tjetër për veç Allahu subhanahu wa taala? Absolutisht. Por këtë rasui dhe kənaysi Allahu dhe gjë e parë. Dhe dashuria e tij do të gjë e parë që do të përfitojë krijtarin e njeriu. Transmetohet nga Abu Temuhari muslim nga Isha radhiyallahu anha. Se ishte një priz i një një çetë që kishte dërguar profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këy kur ditë falën namazin Në shdo namaz, me zëvë këndonë të ebesimtarve, kul hu Allahu e hadë. Surën kul hu Allahu e hadë. Surën i khlasë. Edhe i thanë, pse e bënd të legje? Tha unë e bëjë sepse në të ndodhe për shkrimi i mëshirusit. Edhe unë e dua të ledzojt të legjen përqenë, edhe i të reguan profetës rëmë dhe tha profetës rëmë të regojnë i thoi një ti personi që Allahu e dohë të. Thojnë e ti që Allahu e dohë të. Subhanallah. Vallaj, gjemata, Vallaj. Një dhe shumë të rrasmëtojnë mamë tjërmi dhiju nga Ebu Idrisën Khaulani Edhe kjo të rrasmëtojnë nga Ebu Dardara dhe i Lanu se profetisë sallallallisem ka thënë e, Ndër lutit që bënde Daudi a.s. i ishte që i thoshte O Allah, unë të kërkoj ty që të më dhorosh dëshurin dhe i teje Dhe të më dhorosh dëshuri dhe më dhorosh dëshurin dhe të dua atë që, atë që të, të do ty edhe të më mundësoj që të punoj ato punë që më, më, më qëjnë më të grada të dashuris të ndër thot o oh Allah më bëj më të dashurin të ndër më të dashur për vetën time se sa vetja ime dhe familja ime dhe se u i ftoht më bëj më të dashurin dhe i të i thot më të dashur se vetja ime, familja ime dhe se u i ftoht i dashur transmitohet se profetës sërem lute i Allah dhe thoshte o oh Allah më dhuroh më të dashurin të ndër dhe dashurin dashurin e atij atyre do të thonë që më bën mua dashurin e tyre tek ti. Që më bën më bën mua dobi dashurin e tyre tek ti. Dhe o Allah më dhuro mua kotë o Allah atë gjë që unë dua dhe ti më ke dhën mua më bëj mua të, të fuqi ose do të thonë më bëj të mundi për për të fuqizuar në ato gjëra që ti i do edhe të gjëjë që ti nuk mi këdhën mua, që nuk mi këdhërruar, që unë i dua, bëjë ato, dhe më thënë, e, pastrim, që unë mandë, mandë të ti pastrimi të arritë amburzëmë dhe shrujnë dhe i teje, në atë që do ti. Edhe paset të dhëmë në kejmë, Korani dhe suneti janë të mbushur e plot, me ajeti që flasin, për dashurinë e Allahut subhanahu te ala. Që Allahu do këtë, Allahu do këtë, Allahu do këtë. Ndër të tjerë thot Allahu më dhuro, Wallahu yhibbu as-sabirin. Allahu i do durimtarët. Wallahu yhibbu al-muhsinin. Allahu i do bamirësit. Inna Allahu yhibbu at-tawwabin wa yhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ato që pastrohen. Inna Allahu yhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili safa. Allahu i do ata që luftojnë rrugën e Tij të rreshtuar në safa. Inna Allahu yhibbu al-muttaqin. Allahu i do të devotshmit jidoshu ka thon allah wallahu la yuhibbul fesad allahu nuk e do shkatrimin wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur allahu nuk i do ata te cilet mburren me karnoan wallahu la yuhibbu dhalimin allahu nuk i do mizorot inna allah la yuhibbu man kan mukhtalin fakhur allahu nuk i do ata te cilet karnoa dhe mburren gjithashtu edhe suneti profetit sallallahu alaihi wasallam esh mbushur plot me hadithe te cilet tregon per te të... qe allahoj ma dhurore dog te pun allah subhanahu wa taala i dog te pun allahoj ma dhurore do qinjëu të fal namazin fillimin e kohës, njësoj do për njeriu, domethënë që ti të bamirz ndaj prindërve të tij, edhe kështu punë me radh, të tjera, të shumta. Dhe pasa do të më ndejmë. Është i kur thot. Ë, kjo çështje, çështja e dashurisë ndaj Allahut, mos ekzistonte, nuk do ekzistoni gradat e imanit dhe të ihsanit fare. Edhe nuk do ekzistoni fare të gjitha këto gradat e udhëtimit për te Allahu për çfarë ne kemi fol. Sepse Fot spilti dhe thelbi i çdo grate, në të vërtetë kush është dashuria? Ës dashuria ndaj Allahut subhanetaual. Dhe nëse nuk ka dashuri, atë ky person është i vdekur, nuk ka shpirt. Dhe në on vendi që ze dashuria të gjithë pun, është si vendi që zë sinqeriteti të këto punë. Unë pa sinqeritet s'ka pranim te Allahu, edhe sho pa dashuri nuk ka pranim te Allahu subtaala. Mbije dashuria ndaj Allahut është në të vërtetë thelbi i sinqeritetit, më dije është vet Islami. Në di e shvet islami. Kusë Allah në madhuruar, në dhuruar, në shruinë ti, në mbëj për e uliavët të ti tafërt, në ruën në zhëgjëna. Fallosh për e një një dhe.